«Чого той хлопець так дивиться на тебе?» – спитала Олена, коли завадка пішов. «То, може, твій знайомий?» «Мені здавалось, що він хотів привітатись з тобою, а ти як навмисне відвернула голову. Хто він такий?» Ольга не збрехала, коли сказала, що її знайомство з Заваткою походить від того, що він прийняв у неї замовлення «Клепсидри». З такими людьми треба бути чемною дитино, сказала повчаюча Олена, маючи на думці не Ольгу, а Зоню. Олена дуже страждала від того, що Зоня так звисока дивиться на людей. Не маючи відваги сказати їй цього у вічі, вона при кожній нагоді в обхід повчала інших своїх дочок, що гординя це гріх, а скромність. Найкраща окраса для молодої дівчини. Ця пригода з заваткою покінчила з Оленим Ваганням. Зустрінеться ще раз з тим типом, скаже йому, щоб на майбутнє покинув свої штучки, бо крім того, що в неї немає найменшого бажання продовжувати знайомство з ним, це ще й компрометує її. Другого дня Ольга вийшла в місто сама, буцімто до церкви, а вже повертаючись додому, зустріла Бронка Завадку. Вона вгляділа його блискучий чуб ще на містку перед пекарнею. Завадка йшов поволі, втупивши очі вдалину, немов виглядав когось здалека і, мабуть, тому не помітив її близьку. Коли ж несподівано для себе побачив Ольгу за кілька кроків від себе, то обличчя його зайнялось таким щирим спалахом радості, що вона відразу ж передалася й Олі. Збентеження, що охоплювало її за кожним разом при німих зустрічах з ним, стало тепер незвичайним від тієї трепетної щирості, що оволоділа ними, всупереч їх волі. Тільки під впливом того нового в їх взаємовідносинах міг сказати завадка. Нарешті, а то я почав вже втрачати надію. Слухайте, може завернемо на криву, а то я не хотів би, щоб хтось знайомий бачив мене з вами. Оті необдумані, такі природні й доречні слова, якби вони були сказані нею, і такі грубі в його устах, розвіяли весь оцей оманний чар першого враження». Який він все ж таки товстошкірий. Чому він не подумав про те, що вона цими зустрічами з ним наражає себе на сто крат більшу неприємність? І взагалі, що це за нетактовність говорити їй у вічі, що він, він соромиться перед своїми приятелями її товариства? «Підемо, слухайте, вам, напевно, теж не хочеться, щоб вас бачили зі мною». Згадав нарешті Бронко, що ця справа може торкатись і її. «Пригадуйте собі, як тоді оглядалась на вас жінка Нотаріуса? Чи, може, ви тоді не зауважили її? Я знаю, що у вас теж є, що мені сказати». «А хоч би й так, то чи треба про це говорити в голос? Як же це нечемно і неделікатно! Звідки ви взяли, що в мене є, що вам сказати?» Запитала Ольга штучним, сухим сміхом, від якого їй самій стало ніяково. Боронко зараз же вловив фальш в оленому манірному вигуку «Слухайте, ви були б дуже мила, ну чого ви хмурите брови?» «Я ж не сказав ще нічого неприємного, я лише кажу, що ви були б дуже мила дівчина, коли б не надягали маску на обличчя, а може, чорт його маму знає» «Серед своїх ви інакша? А тільки перед мною граєте вар'ята? Слухайте, навіщо ви це робите? Я ж виловлюю фальш у вашому тоні». «О, то ви неабиякий психолог? Напевно, ви чудово знаєтесь на жіночих душах». «А до дідька мені здались оті жіночі душі. Не мав би я нічого кращого до роботи, як займатись такими дурницями». Це я вже лишаю вашим кавалерам. Їм і так нічого більш робити. Я вам одне скажу. Наші дівчата грубшої кості, але вони щиріші, і за це одне варто їх любити. Ну, пішли. Вони спускаються на площу босих кармелітів стрімкою-кривою по возенькому тротуарі, викладеному камінними плитками попід парканом споза якого звисають кущі давно від свілого жасмину та буску. В долині, оточеній з усіх боків стрімкими узбіччями, з поналіплюваними на них домиками, садками, порізаними поздовжніми кривулястими вуличками, на кам'яній квадратній площі стоїть старовинна чорна кам'яна споруда у формі дзвона, з-під якої, в декількох симетрично розташованих місцях струмками витікає чиста джерельна вода. В нашому і в околиці називають цю воду не інакше, як кляшторна. Назва ця свідчить, що джерело разом з площою мусило колись належати монастиреві, розташованому нині на схід від джерела. Монастир цей належав тепер сестрам Василіянкам а від босих кармелітів залишилась тільки одна назва. Дзвін, споруджений з незугарних кам'яних брил, покарбованих старовинними написами, а подекуди і малюнками, був свого роду метрикою міста. Нерідко можна було бачити біля цього пам'ятника древньої архітектури і туристів, які приваблені написами на цій споруді Намагались прочитати стертий дощами та людськими пальцями текст. Оля знала про дзвін лише те, що на котрій з його плит викарбовано заклик гуцульських добровольців, що йшли через наше у полки Хмельницького. Дзвін містився над залізнім кованім підвищенні, і до струмків треба було добиратись по східниках. Практичні нашівці, щоб увільнити себе від труда сходити вниз з повними відрами, доробили дерев'яні жолоби, по яких вода лилась просто до підніжжя дзвона. Взагалі вода у нашому була погана. З північної частини міста вона мала надто великий процент кальцію і через це була майже непридатна для кухні. У східній і південній частинах була м'якша – але мала ту ваду, що інколи настільки насичувала сьодом, що її не можна було пити. Мешканці тих околиць користувались для кухні виключно кляштарною водою, яку їм представляли професійні водовози і водоноси. Біля струмків завжди стояла черга наймечок, домогосподарок і водоносів з відрами на коромислах, що сягали майже землі. Водовози приїздили з бочками на візках, запряжених сухоребрами шкапами. Вони обслуговували дальні райони міста, беручи по чотири сотики за відро від постійних клієнтів і п'ять, а то й шість – від принагідних покупців. Ольга дуже рідко бувала в цій околиці. І саме тому цей закуток, оточений з усіх боків садами і хатами, з дзвоном-чудом посередині, Видався їй особливо мальовничим. Його колоритність доповнювали дівчата з позакочуваними рукавами та попідтиканими спідницями і надто бородаті водоноси та водовози, які були якось однаково зодягнені, немов у своєрідну уніформу, в зелено-жовті прогумовані куртки і такі ж штани. Мальовничості цій картині Додали ще зграї сізи голубів, що злітали сюди з монастиря для купання. Голуби були свійські і розпурхувались лише тоді, коли їм загрожувало бути розчавленими чоботом. Мала, може чотирилітня єврейська дівчина з очима, як два діаманти, годувала голубів роздробленим малаєм. Дитина була одягнена в брудну, вилиняну, подерту блузку непропорційно велику для її тільця. Кучерява, збита в ковтуни голівка, давно не бачила гребеня, проте незвичайна врода дівчинки ні трохи не меркла від такої оправи. «Як тебе звати, дитино? спитала Ольга по-польськи. Мала окинула її веселими, сміливими очима. «Малка, а це пані мені да?» Ольга, не знаючи, як приховати своє збентеження, погладила дитину по розпатленій голівці. Ситуація вимагала ткнути дівчинці бодай 10 грошів у руку на цукерки. А в Ольги в сумці і цього не було. А зрештою, навіть коли б було, то вона посоромилася б давати таку суму дитині, а більшої не могла б собі дозволити». В Олі зразу ж відпала охота Приглядатись до людей і голубів Біля джерела Бажаючи якомога скоріше Віддалитись від дівчини Яка дивилась їй у слід Своїми прекрасними очима Не розуміючи Навіщо здалась вона незнайомій панні Ольга вже без протесту Дала завести себе за вадці У тиху вулицю Пільну Може Якихось двадцять років тому назва ця мала своє логічне виправдання. Тепер від поля залишилось неї небагато. Вся вулиця була забудована новими дерев'яними, а де-не-де і мурованими, чепурними, всі як за командою з зеленими ганочками, одноповерховими будиночками. І лише молоді дерева біля них свідчили про те, що люди живуть тут не так вже давно. Проте безпосередньо поза садами і будівлями простягались смуги нив. У цю пору були вже тільки стерні, по яких паслись корови та спутані коні. Ольга уявила собі, що весною і раннім літом, напевно, було дуже приємно вийти з садка і зразу ж опинитись перед стіною жита чи пшениці. І так цікаво. «Обернись на захід, будеш весь у місці. Обернись на схід, будеш весь у полі. Щоб простерлось ген-ген, аж до голубих обрисів Карпат. Слухайте, я вже вас раз питав, а тепер ще раз питаю, що ви робите цілими днями? У вас одна служниця чи дві? Ви не вихований». Давайте не будемо вживати таких термінів. Вони мені нічого не говорять. Я й тепер не знаю, чи ви похвалили мене, чи зганили. Слухайте, коли я побачив вас на доповіді Романика, то я подумав собі. Знаєте, що я собі подумав? Я подумав, що ви тоді прикинулись такою наївною у політиці. Взяло навіть підозріння, що ви хотіли мене... «Виківати!» «Ви смієте?» «Як ви сказали?» «Перепрошую, я думав, що це зовсім пристойне слівце. Є навіть така пісенька. Ви її ніколи не чули?» Він затягнув чистим голосом. «Раз в житті мусиш бить викиваний виківаний!» Ольга зирнула на нього краєчком ока. «Ого!» то ми й музикальні, виявляється. Ні, я не чула такої пісеньки. Можливо, це якась фраєрська пісня. Я на цьому, скажу відверто, ані трохи не розуміюсь. А от її мелодія подобається мені. І без усякого переходу запитав. Так вам сподобалась доповідь романика? Сподобалась? Звідки ви взяли, що вона мені сподобалась? «Дуже просто. Мені не сподобалось, то я протестував проти неї. Але мені не давали слова, а ви мовчали, значить схвалювали». Він скоса глянув на Ольгу. Та вона навмисно прикидалась, ніби нічого не помічає. Розмова з ним вимагала великої обережності, і Ольга, власне, думала, як відповісти йому, щоб самі не оконфузитись». «Я вважаю, що доповідь романика була...» Завадка, здавалося, ковтав її слова, як галушки. «Що доповідь була...» «Як це сказати?» «В багатьох місцях просто непристойна?» «От тобі і оцінка політичної доповіді». «Але я мовчу. Прошу, продовжуйте». «Все ж таки, з вами дуже важко говорити, пане Завадка», – призналась Ольга. «Та не робіть мені компліментів, пан Норічинська!» Він справді ніби трохи почервонів. «А потім, як почалася та стрілянина, я вже нічого не пам'ятаю. Я думала тільки, щоб мої кузини вийшли живі звідтіль. Так ті дві ляльки, що були з вами, то ваші кузини?» «Ага, я бачив...» Як одна з них щось навіть записувала у блокнот? Цікаво, а вони зовсім не подібні до вас. Кажете кузини? А я сказав би мої стриєчні чи тіточні сестри, а кузини то з французького. Ви мовчите? От бачите, як воно, я напевно чимось образив вас, а я, їй-богу, не маю зеленого поняття. І ви страшенно злякались, як почули постріли? Ользі ясно, що він знову глузує з неї. І для того, щоб він не догадався, що вона це розуміє, відповіла йому серйозно. Я ж кажу вам, що я найбільше боялась за своїх, з сестер. Чи, по-вашому, страх, то теж буржуйський забобон? Я не соромлюсь признатись, що я налякалась. Так, налякалась, повторила вона задирикувато. А що ви бачите в цьому смішного? Нічого, крім того, що взагалі ніякої стрілянини не було. Як то не було, коли я на власні вуха чула? Ви можете говорити тому, хто там не був, а не мені. А я вам ще раз скажу, пані Річинська, що ніякої стрілянини там не було Вистрілили двічі чи трічі, але спугача, розумієте, спугача І не комуністи, як ви думаєте, а таки ваші націоналісти Неправда Дивачка ви, слово честі, чому неправда? Тому неправда, що я на власні вуха чула, як романик кричав, щоб рятуватись, бо комуністи стріляють. Завадка раптом зупинився. Ольга подумала, що, може, в нього черевик розшнурувався, бо він звів ногу на підморок штахетів, але виявилось, що йому потрібна була ця поза, щоб зручніше придивитись до Ольги. Обі перші руки об коліно – він дивився, мов би милувався нею Слухайте, я почуваю, що ви починаєте мені щораз більше подобатись Ваша свята наївність полонить мене Не можна ж так, панну Олю Романик кричав Та власне те, що він кричав І є найкращим доказом правдивості моїх слів Я не розумію вас а що їм за сенс було самим стріляти, як ви говорите, з пугачів, хоч я сама чула запах пороху? Є пугачі, що їх постріли лишають запах бойового пороху. Я не розумію, чому б вони самі стріляли і самі ж кликали на допомогу поліцію. Бо ви немовля у політиці. Бо ви навіть і не уявляєте, на що здатні ваші оунівські молодчики. Вони хотіли, розумієте, спровокувати, щоб хтось з наших вистрілив у стелю. А пізніше поліція під приводом збройного виступу комуністів витребила б усіх неромаників на ноги. «Ви хочете сказати...» – Ольга пішла вперед – і його примусила іти за собою. Що націоналісти могли б діяти в контакті з поліцією? Слухайте, яка видогадлива, але ж так, але ж я, власне, це й хотів сказати. Вам ніхто не повірить? вибухнула Ольга з непритаманним їй спокійній натурі обуренням. Ніхто не повірить таким дурницям щоб українські націоналісти співробітничали з польською поліцією. Ви смієтеся з мене? Я просто дивуюсь, як вам вистачає відваги так безлично... Брехати. Впадає їй у тон завадка. Брехати. Вимовіть же, нарешті це слово. Так перекручувати правду. Я оце вперше в житті зустрічаю, щоб так... А чого ви так хвилюєтесь? Ви ж не є членом організації українських націоналістів Я до жодної організації не належу Але мене обурює неправда Це... це кінець кінцем Підло з вашого боку Спокійно, панно Річинська, спокійно Давайте від слів перейдемо до фактів У вас є факти співробітництва наших з поліцією? Вас лякає слово поліція? Замінимо його делікатнішим. Скажімо, польським урядом. Воно, по суті, одне й те саме. Я чекаю ваших фактів. Ах, панно Олю, панно Олю, як я шкодую, що я такий кепський кавалер, що навіть паршивого дзеркальця не маю при собі. Я хотів би, щоб ви подивились на себе. А між іншим... Я так, по-простому, по-щирості. Вам не личить ні маска богині помсти, ні іронії. Ви ж така жіночна по своїй природі. Пробачте, якщо залізне в свій город. Факти, кажете? Добре, постараємось і про факти. Ось вам перший факт. Чим можна пояснити, що за стільки років польської окупації – Протягом усієї заядлої боротьби оуніців з поляками не сів у тюрму на тривалий час, а тим більше не повис на шибениці ні один з ідеологів цієї ж організації. А прізвища тих людей загальновідомі, їх діяльність теж. А все чомусь жертвою падає хтось з низів. Виходить, що піп завинив, а дяка повісили, чи не так? «Вам це не здається підозрілим?» Я не замислювалась над цим. «Шкода. Іноді просто так, для гімнастики мозку. Варто над дечим і призадуматись». Ольга зиркнула на нього. «Вже знову починаєш грубіянити?» – спитали її очі, але Завадка не дочув їхньої мови. «А ось вам ще один факт». «Це вже, мабуть, ви знаєте...» що наш єпіскоп, бачте, я, як католик, теж причисляю себе долона нашої святої католицької церкви. Останнім часом розвинув дуже ревну політичну діяльність. Ну, чула дещо, неохоче бовкнула Ольга. І це вже добре, що бодай дещо чули. В такому разі ви знаєте і те, що наші попи на чолі з єпископом Взяли дуже крутий проурядовий курс. Між іншим, знаєте, який основний принцип нашівських босяків? На закрентах звальнять, на поворотах гальмувати. Теж порівняли. Та знаєте, доброму можна і в злодія повчитись. Але до чого ви це ведете? Дрібку терпеливості, пан Норічинська. Зараз все буде вам ясно. Ви політичної літератури само собою не читаєте? Ні. І навіть того не читаєте, що пише начальник вашого батька? Єпіскоп? Ні. Я вам казала, що мене не цікавлять такі справи. А мене, чорт візьми, цікавлять? Слухайте, я вам процитую одну однісіньку фразу – створу вашого єпіскопа під назвою «Українська проблема». Увага! Проведіння Боже дало Польщі, ви слухаєте уважно, панно Олю, бич у руки, щоб вона била нас за наші проступки. Ви розумієте, панно Річинська, що у світлі цієї філософської істини то і пацифікація, і береза картуська, і шибениці. «Це воля Божа! О той самий бич у руках Польщі, яким вона лупить нас з волі проведіння!» «Чекайте, чекайте, я ще не скінчив!» «Чим тепер поясните мені, що більшість унівських молодчиків рекрутується саме з попівських родин?» «Може, одвічна проблема батьків і дітей?» «Нічого подібного! Ніякої там проблеми немає!» Справа в тому, що попівські синки займають нерядові місця в організації, а в тюрму потрапляють тільки про людське око. Ви це говорите тому, що ви атеїст і в Бога не віруєте? От тобі й на, На городі бузина, а в Києві дядько. Ну, скажіть мені, ваш кузен Славко Ілакович сидів коли-небудь довше тижня в тюрмі, а він один. «Із стовпів нашівських націоналістів?» «Скажете, може, що ні?» «Скажу ні, бо Славко оженився, і тітка каже, що він зовсім споважнів» «А як тітка каже, то треба вірити» «А чи знаєте ви, що жінка вашого кузена до одруження з Ілаковичем любила когось іншого?» «Не чула, але знаю, що таке трапляється» «Слушна відповідь. А чи знаєте, що той інший зараз у тюрмі і йому загрожує шибениця? Настала хвилина, коли Олен Подив перед всебічною обізнаністю завадки перетворився у сумнів. Чи не дурить він її часом? Хоч це мій кузен, але щось подібного не чула. Та який це має зв'язок із Славком і його жінкою?» Не будемо випереджувати фактів, пан Норичинська. Можливо, ви незабаром самі дізнаєтесь, який це має зв'язок. Залишимо цю тему. Вернімося ще раз до націоналістів. Ви таки ніяк не хочете вірити, що вони за вашими спинами продають навіть своїх, от скажімо, таких наївних, як ви. Адже коли б до вас, я тільки так для прикладу кажу, Прийшов романик і сказав, що для Неньки України... «Пробачте, я ж просив пробачення, чи не просив?» «Сказав би, що для організації, це буде конкретніше, потрібно, щоб ви віддали свій браслет. Ви б, не вагаючись, зробили це?» «Можливо, не перечу. Мене з малку виховували так». Але чекайте, при чому тут такі, як романик, і те, що нас продають? Мене ще ніхто не продавав. А коли ви хочете мене переконати, що вони співробітничають з польським урядом, то з цього нічого не вийде, бо це нелогічно, смішно. От і все. От і все. В політичній полеміці це аж ніяк не аргумент, панно Олю. Ні, бо ви тільки подумайте Націоналістичні боївки роблять терористичні замахи на польських діячів, так? Так, і за це їх арештовують, засуджують на довгі роки ув'язнення, а то й до смертної кари Ви кажете так і поряд з цим твердите, що вони співробітничають з польським урядом Де ж тут логіка? Ольга зраділа, що нарешті впіймала його Засяялася вся і, мабуть, у такому вигляді подобалась завадці, бо він з неприхованим захопленням якусь хвилину дивився на неї. «Сташка», – майнуло в голові, – «ніби птах пролетів перед самими очима і на хвильку затьмарив бронковий світ. Я хочу тільки тебе одну любити». І тільки помітивши, що Ольга знітилась під його відкритим поглядом, Відвів від неї очі А ви вже подумали, що впіймали мене і зраділи? А між іншим, вам дуже до лиця, коли ви чимось збуджені Ну, не буду, не буду Ви кажете, де тут логіка? Логіка тут є, пан Олю, і то не одна По-перше, як я уже згадував, сама ОУН складається з двох якщо висловлюватись по вченому елементів, з низів і верхівки, серед низових членів, це, говорю я, їх політичний ворог, тож можете мені вірити, є чимало чесних. Так, пан Норічинська, чесних, чуйних, прекрасних, розпалювався він щораз більше, хлопців і дівчат, які сьогодні готові життя своє віддати за справу. Їм, розумієте, здається, що вони йдуть єдиним правильним шляхом От як і Івашків Той, що замішаний у вбивстві прокурора Скоро процес повинен бути А коли вони дізнаються А що така пора наступить, я даю вам свою голову на відріз Як їх ганебно обдурили Їм стане соромно за себе І вони з прокляттям, клянусь вам з прокляттям і бажанням лютої помсти відвернуться від тих, яким сьогодні вірять Вам і в голову не прийде, що провід ОУН може ссати дві корови зразу Тобто однією рукою брати гроші з Варшави, а другою з Берліна Я вас не це питала Я просила вас пояснити, як це так, що націоналісти і замахи роблять на польських діячів і гроші беруть від польського уряду.